your life and only a child, just and yeah. hey, välkomna till ett nytt specialavsnitt av bonuspappan och plusmamman en på om livet i en bonusfamilj men just idag lite mer om sorg och förluster